В одну помлу очей мішок ще зсередині, після чого обидва носії, за спинами яких дзенькнув дверний замок, відбігли до підводи, скочили на свої місця і погнали щодуху. Важкий вистукіт розлігся по сірасто-зеленкавих бруковиках, тьма лискучих після дощу, мов черепи, тісно покладені в грунт. Переходячи голодні, ставали перед дверима. Дід, що хитався, як смертельно поранений, потягнув держачок дзвінкового пристрою. Жодного руху і відповіді. Ніби не було ні душі всередині. Прохачі, зболівши нервами від марного ждання, відходили геть. Зоставалася загадка для селянина. Чому вдень тягнено харч? Мабуть, від страху, що при люди віднімуть, осмілівши? Як таких серед селяних скель Простяглася черга до магазину, де дають кислу капусту. Раптом перехожі почали підбігати поблизу. Селянин і собі, туди, в свіжий і значно коротший хвіст, що випростовується течією до жидачів, відчував багато крику одних на одних. Зрештою всі посунули назад, вирівнюючи звичайний порядок. Мирон Данилович дістав кіло капусти, колись моченої, тепер сухої і несвіжої. Видалася смачнішою від десертів Сховав запас її в торбу Обмотаний поверх кулька Також половиною злої газети Трохи повеселішав Набравши певності що добереться До Кавказу на три дні Харчу вистачить А там грошей позичити можна Знакімся до віддачі з першого заробітку В дорозі до станції Здогадувався Пощедріли на капусту Бачать що пропада на складі Присів під червонавою Ціною між такими як сам Здавалося потяга взагалі не буде І руху теж Взагалі нічого більше не буде Так довго ждали Аж перед світом Крізь штовханину Катранник прорвався в вагоні двері І зразу ж ліг на верхній полиці Сон приходить Мертвотний і тяжкий Прокинувшися Відчув Мирон Данилович Що в морозній лихоманці Певно простудився, на дощі йшовши, а потім як сидів на землі. Ось надвечір вузла станція, тут присідати, і зновди. Площа схожа на мурашник, серед якого сила начальства наіндичується з портфелями або товстими течками, козиряє в автах, протиснюється в установи і висипає звідти надмірно заноси очилиця, як вилипанство, і збрескло поглядаючи на сірих з населення. Різниця одежею і партквитками, магнетна могутність яких, нехай схованих навіть дома, в шухлядах під замком, незримо обкидає їх злою властивістю. Бо то їх талісмани, від яких навіюється відраза, передусім до кожного, хто з села і конає, згідно з рішенням партконоводства в столиці. Глянув селянин. Ого, скільки їх, що кров зідять. Пропали ми до концура. Він пішов виглядати викидної його родини, милостиво продаваної хвості за скажену ціну. Черги збираються від схід сонця і нуртують, і нидіють до півночі, застоювані, втрачувані, розривані під час несподіваних тисканин, знов спаєвані голоднечею. Люди держаться одні за одних, щоб зберегти місця в чотирирядному натовпі. Так джоли творять пасма, кріпко і щіпленій. Катранник мав надію на комерційний хліб. Пристроївся і дожидає, мучачись від простудної лихоманки, утоми, поривів такого жагучого і невтримного болю в глибині істоти, який ніби шепотить нечутно весь час. «Їзти, їзти!» Увага і зір, прив'язані до дверей в далечині, пригасають, як спорожнілий каганчик. А чутка пройшла, що даватимуть? Кількою. Що ж, можна рибний дрібізок спожити зразу, заїдаючи капустою замість хліба. Зморені люди, стоявши віддавна, втратили рухливість і гостроту почуття якраз тоді, коли набігли машини з вартою. Катранник затерп. Якби був здоровіший, міг би рвнутися крізь ряди і втекти. Але скований слабістю, непорушно стояв серед братьох, ніби перед очима давуна.